Повечері гості хотіли їхати, але отець Ілецький вийшов на ганок, а вернувши сказав «Не пущу вас, там така хмара, соне, що аж страшно, краще перечекати бурю». Та ще він не скінчив тих слів, як блиснуло раз, другий, загоркотіли громи і зашуміли тривожно перед вікнами сосни, і наглий дощ полився струями, як з відра. За кожною блискавкою добродійка Ілецька хрестилася, лемішева закривала долони й очі, а Ганя стригалася. «Боїтеся, пані?» – питав її Шагай. «Ні, але не люблю. Треба себе переконати. Як? Вдивлятися в блискавиці і вслухатися в грохіт громів. Чоловік до всього привикне. Пощо що насилувати себе? А краще бути невільницею страху? Відважний і нещастя менше боїться. Будьмо відважними, пані». Подивилася на нього. «Спробую», – сказала ледве чутно. «А веселки над пустарем нині не буде», – доповіла. «На жаль, ні», – притакнув, – «бо ніч». «А ми до Колобинець хіба на рану приїдемо?» Ні звідси, ні звідти, – відізвався суддя. Він був невдоволений собою і дощем. «Виспися ще», – потішала його Лемішева. «А як не виспиться, то також невелике нещастя. Удар проти природи не зашкодить», – додав від себе Леміш. Добре вам, селянам, казати, але ми, міщани, міщухи, поправили його Лемішева Міщани, повторив з притиском, ми, міщани, мусимо привикати до регулярного життя По касинах і кав'ярнях, в хаті і в уряді ми мусимо жити з годинником у руці Точність і солідність – це мій клич Отець Леміш замість відповіді Зітхнув з глибин душі, а потім закрив долонею уста, бо хотів позіхати. Але й долоня не помогла. За ним і другі зраджували охоту до позіхання. Крилося з тим, але врешті мусили таки признатися до гріха, спихаючи вину на дощ. То твоя вина, Айтале, звернувся лиміш до швагра. Моя? здивувався пищук. А ось я не позіхаю. І в тій хвилині позіхнув, не вспівши навіть уз долонею прикрити. Але тим урятував положення, бо товариство замість позіхати розсміялися з нього Цей міщанин і до шпіку кости урядник виглядав дійсно смішно серед сільського окруження Як метеора або просто як за нігтем скалка Ніщо його з тим окруженням не в'язало, крім походження, про котре він силувався забути Було колись Колись також Попович любив свята і вакації в селі на попівстві зі всіма вигодами і невигодами, радостями і смутками попівського родинного життя. Але здав матуру, потім з головою пірнув у пандекти й параграфи, в турботи проіспити і анвази, аж врешті оженився з донькою урядовця, людиною іншої народності і віри. І вона його відтягнула від того всього, що колись було йому близьке і рідне. Тепер почував себе на селі чужим, село нудило, його давало тільки добру каву, курята з салатою і чисте повітря. Як погода, то в додатку ще й прохід в пантофлях і без сундута. Деяке значення мало також те, що не треба було голитися і щотижня підстригати волосся. Зате не потрібно когут, і цілком не потрібно коровам росли роги. Селян Суддя Пищук не любив Бачив в них або бувши Або будущих злочинців На всякий спосіб таких Що скриваються перед оком тиміди По преференції, По добрій вечері в гостинній хаті Єлецьких він думав про одно А саме Щоби якось заїхати до тих богом забутих Колубинець і положитися спати Ті його бажання наче вгадав отець Леміш Так є, сьотче промовив вертаючись Ганку, «Кому в дорогу, тому й час. Дощу щух, місяць сходить, поїдемо». Загоркотіли колеса кованого повозу панів Лемещіїв і почалося прощання, таке довге і сердечне, наче б гості їхали щонайменше на другу половину глобу. Господарі відпровадили гостей до фіртки. Отець Леміш примістив свого швагра на заднім сіджині біля своєї жінки, бо казав, що боїться, щоб він не заснув і не впав під коні. Отець Ілецький перехрестив віз і парубок луснув батогом. Йо! З лісу викочувався повновидий місяць. Повівав легенький вітерець і струшував з сосен великі каплі дощу. Повітря було свіже. Хотілося їхати кудись далеко. Ганя з Шагаєм і Семаківським йшли за возом. Семаківський хапав за розвору і пробував стримувати віз, але признавав, що коні сильніші від нього. Гості щасливо переїхали через Калабаню за воротами, Парубок виминув дві ями. «Щасливої дороги! До побачення! Добраніч!» І поїхали. «А тепер і нам пора», – сказав Симаківський. «Вправді, не дуже хочеться йти, але треба». «А не боїтеся?» – спитала Ганя. «Чого? Хрестів на цвинтарі?» «Ні, лихих людей». «Будьте спокійні, пані». «Німці кажуть, бідний». Як миша в костелі А ми сміло могли б сказати Багатий як церковний маляр Ще мабуть не було такого дурного розбишаки Щоб напав на церковного маляра Або на сільського вчителя Доповів Шагай Попрощалися і Ганя заперла ворота Заглянула ще й до стайні Корови лежали біля ясел Ремегали і постогнувались тихо Коні лантухами дзвонили Ганя спустила пса Дякував їй, підскакуючи до лиця і зраджуючи велику охоту поцілувати добру панночку Коли б не вона, прокуняв би цілу ніч буде, А так, не виключене, що стрінеться ще з війтовим з котрим має старі порахунки ж геть, дурний босий І Ганя на відігнала пса від себе Обіг Замкнула на ключ і на закрутку скляні двері від Ганку Позбирала зі стола срібло і понесла до кухні Доська спала на бабці, кучерява Маланка обтирала тарелі. Ганя налила в макітру води і перемила срібло. Тітка не любила, щоб це дівки робили, бо вони не вважають, а срібло старе, дорогоцінне. «Панночко, правда, який то сензя є дивний?» – спитала Маланка Ганю. «Не подобався тобі? Що він мені має подобатися? А панноці не будь така цікава, бо постарюєся». «А професор кращий, правда?» «Не знаю. Не говори багато. Кінчи йди спати. Вже скоро день». Шагай лежав на своїй отаві і ніяк не годен був заснути. Не привик до таких вечер і не міг відпроситися від трьох чарок старого угорського вина. Отець ідецький сам пив дуже мало, бо від вина кров йому до голови били, але щороку спроваджував бочівку з солідної угорської винниці, щоб мати правдиве вино до служби Божої і щоб не труїти гостей. А щоб бочівка не миналася щороку, так у певниці на приходстві в житниках можна було знайти таке добре старе вино, якого не посоромилися б навіть отці Бернардини в найближчому монастирі. Шагай на вині не розумівся, але чув, що воно було добре, і ще трохи йому голову запорошило».